Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na Vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce. A jeho oděv zbělel jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi, pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li? Postavím tu tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak a hle, z oblaku se ozval hlas. To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte. Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte, nebojte se pozdvihli oči a neviděli nikoho jen samotného Ježíše. Když se stupovali z hory, přikázali jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude syn člověka vzkříšen z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží, Pane, je dobře, že jsme tady, říká Ježíš o zážitku nahoře hoře proměnění. Je e, dobře, že jsme tady. To je slovo, které máme nechat na sebe působit dnes. Uvědomit si, co to znamená. Je tu s námi přímo teď na svaté hoře v této chvíli Bůh a chce k nám působit skrze svého syna. A působí. A my zde v chrámu na svaté hoře jsme pozváni k tomuto zážitku. Pane, je dobře, že jsme tady. Necháváme ovšem na sebe tu dobrotu mocného Boha působit. Jde nám o to a přicházíme sem s tím, abychom odtud odcházeli s působením Boha v srdci, z jeho mocí, z jeho proměněním, Stejně tak, jako se učedníci účastnili toho zázraku proměnění nahoře, tak jsme my pozvání účastnice toho zázraku zde. A nejenom při té dnešní mši svaté, ale pokaždé, když přicházíme do kostela, pokaždé, když v našich chrámech máme účast na Eucharistii a na dalších bohoslužbách. Tehdy jsme pozváním vždycky, abychom zažili ten zázrak proměnění to naše, pane, je dobře, že jsme tady. Je to důležité, abychom bratři a sestry takto přicházeli vždycky naladění, a e, nemysleli si, že účast na mši svata je všední záležitost. Nemysleli si, že e, když chodíme pravidelně a zvykově na nějakou nedělní svatou, po případě třeba někdy i ve všední dny, že když... E, jsme na to zvyklí, takže jsme automaticky už jaksi Bohem omilostněni z toho, že nebudeme vnímat tu boží krásu, že nebudeme vnímat tu boží záři, tu proměňující Kristovou přítomnost. Je to tak, že samozřejmě z druhé strany by bylo chybou přicházet do kostela pro zážitky, ale stejnou chybou by bylo přicházet do kostela jenom tak, ze zvyku, že si myslím, že se to patří. Moje maminka, její pán Bůh nebe, mi vyprávěla, že v roce 1948, kdy vlastně došlo ke komunistickému převratu, tak v té části písku, z které pocházím, která tehdy ještě byla ve vesnicí, tak chodil prakticky každý do kostela. A to dokonce 6 kilometrů pěšky do svého farního kostela v Putimi. Chodila celá vesnice. A najednou, když přišla ta komunistická revoluce, tak zůstaly jenom dvě rodiny. Z celé stovky nebo možná ještě z více lidí zůstaly opravdu jenom dvě rodiny. A ne proto, prosím, bratři a sestry, že by tam byla v té nějaká velká persekuce. Tady z toho hlediska byla ta naše vesnice uchráněna. Ale najednou měli všichni alibi, že už tam prostě nemusí chodit. Že ten zvyk, s kterými, s kterými tam putovali už je vlastně pryč a oni si můžou říct před ostatními ve vesnici, no teď už vlastně, byste měli s tím problémy, tak tam chodit nebudeme. Víte, ten zvyk nás může skutečně nakonec od Krista úplně odvést. Víš si neuvědomíme, že se při každém mši svaté, v každém chrámu pámě setkáváme se živým Bohem a s jeho synem Ježíšem Kristem, který je nejenom ukřižovaný, ale také vzkříšený. A přichází k nám abychom měli účast na tomto proměnění, které bylo vidět na něm nahoře tábor. Máme mít účast na Kristu nejenom ukřižovaném, ale také mrtvých stálem. On se stává naší součástí. On sám přichází, aby nás proměnil. Pak můžeme prožít teprve to Petrovo Pane, je dobře, že jsme tady. Zůstávat v tomto prožitku, ale i v stavu duše, lépe řečeno, a přinášet potom takový stav duše i tam, kam míříme. Když necháme tu Kristovu záři proměnit každého z nás, při každém šesvaté, tak potom ani nemusíme těm druhým nic říkat. Kristus ze svou září bude mluvit sám. Bude to na nás vidět, že záříme Kristovou láskou, Kristovou přítomností. Takéž eh, se zamyslíme nad tím, jak v jakém stavu duše, s jakými očekáváními přicházíme na mši svatou. Přicházíme do chrámu páně. A když dnešek je ta chvíle, kdy pán změní náš zvyk ve skutečnou víru. Že při každém mši svaté jsme proměňování Podobně, jako byl proměněn Ježíš, jeho mocí, tím, že On se stane součástí znovu naší duše. Amen.